Mila abeatziuntara dogeita ama bostean ujuñako ikastola zazpi ikaslerekin idekizean ujuñako zine galako xoko batean. Ondotik prefabrikatuak behar izan ziren, aurkopurua hauntituz joan baitzen. Horti goiti, ikastolaren egoitza bat eraikitzena hasi ziren, hainbat guraso. so. Eriko etxaren sustengurik gabe astapenean, baina antxan etxegorri apesak lagundurik dirua biltzeko kampainak abiatu zituzten. Bernadet Beja astapeneko andere nioa izan da. Hurtze dut gure helburua betea izan dela. Eh... Hori da, eh, proiektu hau abiatu zelaik eh, ba, baginakien eh, eta orkizunean eh, ikartzulak bere lekoa izango zuela eh, urruñan eta hortako ba, ko eh, eman genetuan indar guzi horiek, ezpa izan eh, E, Uruñako egian uh, gure lekua egitea, baina uh, bon, beguk uh, sinestengi nuen eta hor uh, buru belaji haitu ginen. Eta horrekin, postasun handiz ikusten dugu, uh, egun eta hogei aur badirela Uruñako uh, ikastolatik. Ogoi urte beraz betetzen ditu Uruñako ikastolak. Ogenkari, erakusketa batean, Ogoi urte hauetan, ikastolatzik pasadirena ogen argazkiak bilduak izan dira, Ana ikastolako ikasle oia da. E, mi bizikitipia nintzen astapenean, unkan behar nituen bi urte, beraz hastapen, astapena, astapenaak e, bitxida irudiz ez hau tzen bakarrik, baina gero, e, bai plazerik iten du, begizargazkiak ustea, unkidaxia da biziki, e. nire gurasoak parte hartu baitute, ere sohtze horretan da orain elduak diren ikasleen lekukotasunak erakusgai emanak izan dira, bertan, baita egoitzak ezagutu dituen handitze eta ahamoldatzeak erakusten dituzten argazkiak. Mai atzan bildu ziren jada buraso eta ikasleoiak ogoi urtean ospatzeko baina ezintzen hortan gelditu, Maritxu dupehu ikastolako bura soetan antolatzailea da. Beraz hori bukatu eta errangiren, hainbeste sola ondotik behar ditugu argazkiak berrizatela, berazu dauntatik, haditu izan gira, pixka bat hartxibetan ato joaiten, eskuinez gerreko argazkietatik pasatzuz, uh, uh, berreskuratuitugu batzuk, imprimatut, eta aulauiek, pano oiek antolatuitugu. Goigarren urte betitzea denen dako, lehen go, uh, lehen go, familit baita ere gaurkoa, e, ezpaitu Eta de denek ezagutu ze iragana izan den, eta biziki importantea izan zaigu hori erakustea. Elkar lana argi gajia izan da, beraz, baina ezin da antzi, bimila eta mekan zenduden Inma Gomila, argia eta egunkariako, langile oiak eraman zuen lana, ujunako ikastolaren zat.